Навколо озера Гаї, Переліски і Борисоснові, а далі знамениті Шацькі ліси, що зливаються з лісами братньої Білорусі. Чудова, мрійна, тиха краса. Ласкава хвиля озера набігає на піщаний берег, здається, що стихо шепоче. А далі від берега вітер зіймає круту хвилю, іноді таку, як на морі. Бо ж глибина озера – сягає ста метрів. Дивне і загадкове це озеро. В ньому водяться в угрі, які невідомо якими шляхами проникають за тисячі кілометрів аж у Сарагасово море до берегів Куби, щоб там народити своє потомство. А звідти малюки повертаються знову в свою рідну купіль. І так от вічно. Чиста прозора вода відзеркалює в собі ласкаві блакитні Волинські небеса. Крайбережні дерева купаються в воді, перекинуті кронами у темно синю бездонну глибінь. Озеро дихає незайманістю і таємничою тишею. Лише де не поодинокі рибалки сидять з вудочками, та ще майне вдалині чорною цяточкою одинокий човен. Стою на піщаному березі, милуюся красою озера. І, здається мені, ніби потрапив у невідомий первозданий світ. Така чиста незайманість панує навколо. Хвилює все, і цей голубий окіл, і зелене обрамлення озера, і його незвичайна назва – Свитязь. Старий дід рибалка переповів мені давню легенду про озеро, таку чудову і поетичну, яка сама просить в пісню. Було це давно-давно, коли земля була молодою, і люди тільки-но розселялися по ній. І ось тоді жили в цих краях наші пращури слов'яни, і проживав серед них Бортнич, у якого була дочка-струнка і красива з глибими очима. І сталося вихостою дівчиною, закохалася в якогось парубка, і від тої любові мало народитися на світ дитя. Розніваний батько прогнав дівчину з дому, Щоб не бачити такого глуму й сорому, І пішла бідолашна дівчина в ліси, Туди, де зустрічала колись свого коханого. Довго ходила, та й заблудила в пущі. Уже ніч пізня, лячна в темному лісі, Сіла вигнанка під дубом і залилася гіркими слідьми. Цілу ніч проплакала, а на ранок від її сліз утворилося чисте пречисте озеро. На сході сонця народила дівчина сина. Поклала його під дубом, а сама шубовсть в озеро. Та, мабуть, так судилося її долею, не втопилась вона, а стала напіврибою, напівжінкою, водяною русалкою. Великий зов материнства кликав її до дитяти – і випливала вона до сина на берег, годувала своїм молоком під могутнім креслатим дубом. І вигодувала високого плечистого витязя, світлочубого, глибокого красеня. І сталося так, що в ті часи всі наші землі захопили лихі пани. Як довідався про це витязь, то кинув клич до всіх людей «Доволі! Доволі!» І почув той клич простий народ, взявся за мечі, списи і споров ненависного ворога, прогнав геть з рідної землі, здобувши собі волю. Відтоді в народі, на чистого витязя, люди нарекли це озеро, свитязь, а вся наша земля називається Волинь, що означає воля. Романтична легенда. Народ, він завжди любить красу життя житті, в слові, у всіх учинках своїх. І скільки таких легенд можна почути на Волині? Замислений сижу над озером, дивлюся на його чисті води. Озеро задивилося в небо, а чи небо в озеро вже важко й добрати. А може це озеро і справді голубе око землі? Посеред нього видніється малий острілець як вічко в людському оці. А ці волохаті ліси ніби вії того велетенського земного ока. Є увесь у полоні навколишньої краси. Її таємничості, в полоні каски. А голуба гладінь міняться, блискотить під сонцем, і наче у велетенському свічаді відсвічується в озерній глибині волинські Небеса Тарасова гора. Теплоходи глибедино пливли вниз по Дніпру. на високих білих бортах у проміннях засяючого сонця золотилися написи Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко. Богдан Бутмирчук стояв на палубі, вбираючи в розтревожену душу красу діпрольських краєвидів. І здавалося йому, що бачив він дивний сон. Кілька разів він марив ось таким видінням. І там, в далекій Канаді, і в горах Гвадалахари, коли бився середовим бійцем в інтернаціональному батальйоні імені Тараса Шевченка. І ось тепер він їде в гості до Великого Кобзаря, в Каню, до гори Чернечої. Пливе Дніпром разом з багатьма синами з тих народів, які прибули до Києва, з усіх країн світу на міжнародний симпозіум з нагоди 150-річчя для народження великого поета. Зайшло, закотилося багряно за високі придніпровські кручі сонце і вже окуталося в синєвий вечір береги і озвалися із зелених межигір і крутоярів ще українські солов'ї. Дивний, натхненний, чарівний щебет розкотисто лунав над славутою, схожий на співучі молоді громи. Поруч з Богданом Бутмерчуком стояв молодий, але досить відомий у світі український письменник. У рочистому мовчанні вони удвох слухали дніпровських солов'їв. Ніякі слова не можуть порівнятися з бендежною солов'їною піснею. Над Дніпром вже зовсім стемніло. ріка, мов чорна оксанитова дорогами готіла зорями, що купалися в її течії, прибережні гаї й діброви, освітлені місяцем, були сповнені загадкового таїнства, і від того солов'їний щебет набирав особливої принадиї краси. Як же гарно, захоплено сказав Богдан. Коли б можна. Навіки увібрати все це в свою душу. Дарую вам ці гори і доли і солов'їні гаї та діброви, сказав йому український письменник з якоюсь особливою схвильованістю, ніжністю і добротою в голосі, доторкнувшись гарячою рукою до плеча гостя.